Elhozta egy angol grófot a nap 15-be. Szó nélkül hagyta, hogy a kis Józsefvárosi klambók összefogdossák a hófehér Cabrio BMW-jét. Lenyűgözve hallgatta a történetet az 56-os lövedékekről. Hosszan és hitelesen mutatott érdeklődést apámnak a biliár története és kellékei tematikában tartott előadása iránt. Kétszer kért nyuhús leveséből, és két pofára ette a rántott csirkét. Aztán lesette a tányérokat és szemeserebbent a látványtól, hogy a konyhasarkába felhúzott fregolin száradnak a ruhák és a sarokban áll a zuhanyfülke.